Első fejezet December 6:45. Dr. Jack Stapleton minden erőlködés nélkül vágott neki a könnyed emelkedőnek a Central Parkot átszelő West Drive-on, ahogy elhaladta víztározó mellett. Nem csekély elégtétellel előzte ki, és hagyta maga mögött a fiatalabb, elhivatottabb kerékpárosokat, akik mind külföldi bringákon ültek, és a testükre feszülő, európai márkaneveket reklámozó öltözéket viseltek drága, klipszes cipőkkel. Saját viszonylag új amerikai trekkerékpárja természetesen semmiben sem maradt el az övéktől, habár ő maga egészen másként festett, szokott barna kortzsekiével és farmerjával, indigókék ingével és sötétzöld nyakkendőjével. Bringás cipő helyett is hétköznapi nájkit viselt. Csak annyi engedményt tett a hétfokos hidegnek, hogy sálat tekert a nyakára és kesztyűt húzott. Ahogy gyakorlatilag minden áldott reggel, amióta csak New York City-ben új életet és második orvosi karriert kezdett, mint az igazságügyi orvostani intézet, röviden IOI, törvényszéki patológusa, kerékpárjával ingázott Upper West Side-i otthona és a város keleti oldala között. Nagyot fordult a világ azóta, amikor még konzervatív középnyugati szemorvosként élte mindennapjait. Akkoriban mindennap a Mercedes-ével mentve a rendelőjébe és kockás öltönyt viselt, gondosan kifényesített cipővel. A tehetős fiatalokból álló boly vezetője várható módon reagált előzésére. Lelombozó lehetett számára, hogy egy középkorú és láthatóan kék galléros melós lehagyja, ezért felpattant a nyerekből és üldözőbe vette. Honnét tudhatta volna, hogy talán többet kerekezik, mint ő, vagy hogy az időfüggvényében jóformán napi szinten kosarazik, és ennek megfelelően kirobbanó formában van. A boly többi tagja minden esetre követte az élen haladót, és szintén kiállt, hogy bőszent tekerni kezdjen. Mindeközben Jack a nyerekben ülve maradt, mint akinek a legcsekélyebb erőfeszítésével sem telik fokozni kicsit a tempót, és még jobban elhúzni a boly elől, bármilyen lázas igyekezettel próbálja mindenki utolérni. Néhány perccel később azután felért a dombtetőre, és megkezdte az ereszkedést. Amint felhagyott a tekeréssel, és csak gurult, lehetővé tette az őt üldözőknek, hogy végre beérjék és megelőzzék, visszaszerezve ezzel sportolói méltóságukat. Szokványos körülmények között folytatta volna a rögtönzött versenyt egészen a park déli végéig, ahol elkanyarodott munkahelye felé, ám ezen a reggelen a profibiciklisek bosszantása helyett a Brooks iskola körül jártak a gondolatai, amit jobbról hagyott el a Central Park west -en. A fia Gigi már ötödik éve tanult itt, de ma reggel érthető bosszúsággal emlékezett vissza az iskolában tett két évvel korábbi látogatására, miután a felesége Lori megkérte, hogy beszéljen az igazgatóval. A tanárok már akkor is aderált akartak szedetni Gigi-vel, a figyelemhiányos zavarára, csak mert párszor összeugrott a többi kölyökkel a játszótéren. Azért sem lett volna szabad beugrania a Lori helyett, mert teljes meggyőződéssel vallotta, hogy Gigi-nek kutya baja, amennyire ő látta, a gyógyszeripar valósággal összeesküdött az oktatási rendszerrel, hisz mindkettőnek érdekében állt, hogy benyugtatózzák és leendő gyógyszerfüggőkké tegyék a kölyköket. Sajnálatos módon a Brooksban sem titkolta el ellenérzéseit, ennek köszönhetően sikerült magára haragítania az iskola vezetőit, akik J.J. kirugásával fenyegetőztek. Végül Lori győzködésére belement, hogy legalább egy pszichiáter lássa Gigi-t. A szakember egyetértett ugyanaz iskola diagnózisával, de ez szerencsére nem sokat nyomott a latban, a kiértékelés folyamata elég sokáig elhúzódott ahhoz, hogy közben mindenki számára nyilvánvaló legyen, Gigi felhagyott korábbi viselkedésével. Ennek köszönhetően az iskola sem ragaszkodott már annyira a gyógyszeres kezeléshez, egészen a múlt hétig, amikor egy szünetben Gigi újra verekedett valakivel. Hirtelen megint terítékre került az egész kérdés. Jack is emiatt tartott ilyen korán az I.O.I. felé, miután előző éjjel jól összeveszett Lori-val és az anyjával Dorotival akik mindketten a gyógyszeres kezelés mellett tették le a vaksukat. Már az ébresztő előtt fent volt, és mivel nem akart tovább vitázni erről, amíg alaposan át nem gondolt mindent pro és kontra, inkább eljött otthonról, mielőtt a többiek felkeltek volna. Szokványos útvonala a Central Park délkeleti át vezetett volna, csak hogy a dühítően sok autó, a COVID-19 járvány és az elektromos biciklik elterjedésének együttes hatásaként megszaporodtak a kerékpárutak, így az ingázás gyorsabbá és biztonságosabbá vált, habár Lori komolyan kételkedett ez utóbbiban. Jack a park délnyugati sarkában tért rá a Columbus Circle-re, ahonnét a kijelölt bicikliúton haladt délnek, át a broadway és a hetedik sugárúton egészen a 30. utcáig. Itt szintén kialakítottak egy új, bár kevésbé biztonságos kerékpársávot, amit egyszerűen csak felfestettek a parkolóautók mentén. Úti célja, a patológiának is otthont adó régi Iói épület, a 30. utca és az első sugárút sarkán állt. Ahogy keletnek tekert a 30 Gondolatban újra visszatért Dorotihoz, aki igencsak vegyes érzelmeket keltett benne. A lányát Emmát tekintette, akinél évekkel korábban autizmust állapítottak meg. Pozitívnak látta anyósa szerepét. Doroti szent küldetésének tekintette, hogy kiválassza, felkutassa és megkeresse a különféle magatartás beszéd és fizioterapeutákat, akik jelentős fejlődést értek el Mostani vitáik épp ebből a fejlődésből fakadtak. Jack ugyanis hajlott rá, hogy az autista gyerekek kisegítő iskolájába írassa Emmát, ami közelesett a Brookshoz. Doroti Dorothy viszont nem értett vele egyet, és lori is sikerült meggyőznie az igazáról. Anyósának konokoltás ellenessége tovább rontott a helyzeten. Doroti kitartott, amellett, hogy Emma autizmusa az MMR vakcinára vezethető vissza, hiába zárták ki a tudósok kategorikusan ezt a lehetőséget, és ami még rosszabb, ellenérzése kiterjedt a COVID-19 vakcinára is, így mondhatott Jack vagy Lori bármit nem hagyta magát beoltani. Mindennek a tetejébe még oda is költözött hozzájuk, és elfoglalta az egyik vendégszobájukat, miután férje, Lori szívtelen szívsebész apja, három hónappal korábban, még szeptemberben meghalt. Jack számtalanszor próbált előhozakodni azzal, hogy állapítsanak meg egy méltányos időkorlátot, melynek letelte után Dorothy visszaköltözik tágas Park Avenue-i lakásába, de Lori hallani sem akart erről. Meggyőződése szerint Emma rengeteget profitált nagyanyja állandó jelenlétéből, Dorotit pedig túlságosan leverte a veszteség ahhoz, hogy egyedül legyen abban a Kongóan üres lakásban. Mindent egybevetve, Jack kezdte ötödik keréknek érezni magát, különösen úgy, hogy Lori a munkahelyén és otthon is egyre inkább basáskodott felette. Mégsem akarta feszegetni a kérdést, és felborítani a kényes egyensúlyt, ezért lehetőség szerint a munkájába folytotta gondolatait és érzéseit. Csupán egy kacifántos ügy kellett, ami eltereli a figyelmét minden másról. Ez a stratégia korábban is bevált, amikor Gigi-nél csecsemőkorában neuroblastómát állapítottak meg, egy rejtélyes haláleset kivizsgálása segített neki megbírkózni a kihívásokkal. A törvényszéki patológia tagadhatatlan előnyei közé tartozott, hogy nem volt két egyforma nap, és mindig fennállt a lehetőség, hogy belebotlik valami zavarba ejtő körülménybe. Az évek során Lorival tagadhatatlanul bizonyították ezt a tényt. Miután kivárta a zöldet, hogy a harmincadik utca sarkán átkelhessen az első sugárúton, elhaladta az IOI régi tömbje mellett, amely már megérett a lebontásra. Építése idején, bő fél évszázaddal korábban még csúcstechnológiás intézménynek számított, de ezt ma már alig ha lehetett elmondani róla. Fájó szükség lett volna egy új törvényszéki épületre, új patológiai laborokkal és toxikológiai részleggel. Négy sarokkal odébb ki is jelölték az új I.O.I. székház helyét, építését azonban nagyban hátráltatta a forráshiány. Az igazságügyi orvostani intézet vezetőjeként Lori legfőbb célként tűzte ki maga elé, hogy tető alá hozza az új központot, és ebben számított a közeljövőben hivatalba lépő új polgármester támogatására. Miután ráfordult a rampára, ahová a holttestek érkeztek, Jack besiklott az ME sprinterek közé, vállára vette kerékpárját, és nekivágott a lépcsősornak. Amikor eltolta a biciklit a biztonsági ellenőrző pont mellett, odaintett az őröknek, akiket éppen a műszakváltás kötött le, és ugyanezt tette az asszisztensek irodájánál is. Balra, ahol azok koporsóit tárolták, akikért nem jelentkezett senki, lekötötte a kerékpárját és a sisakját egy fémcsőhöz. Egyedül ő közlekedett kerékpárral az otthona és a munkahelye között, ezért nem alakítottak ki külön tárolót. Itt hagyta a bicikliét, a bomló testeknek tartott sötét és elszigetelt bonc mellett. Alig várta, hogy lássa, éjszaka milyen új esetek futottak be, ezért felszögdécselt a lépcsőn, sietve áthaladt a bölcsőhalálos esetek vizsgálóján, és belépett az előtérbe, ahol minden munkanapja kezdődött. Még csak hét óra múlt, pár perccel.